l'entrevista i Aquest dimecres la Biblioteca Can Baratau acollirà la projecció del documental titulat Montalegre, la darrera cartoixa de Catalunya, marcat dins del cicle d'actes de Commemoració de Sant Bru. El director i productor del documental és Héctor González, que tenim avui convidat a l'estudi de Ràdio Tiana. Benvingut, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem una mica de l'iniciativa del documental. Com dèiem, doncs és un dels actes que estarà present a la xerrada d'aquesta tarda. De fet, doncs, serà un acte que, que estarà conduït per diversos integrants de l'Associació de, dels Amics de la Cartoixa, no? Sí, efectivament. Bé, de fet, jo vaig rebre la, la trucada fa un temps d'en Enric Licar, el secretari de la Junta de l'Associació la, d'Amics de, de la Cartoixa de Montalegre, que com que estava assabentat que Joan Capallà, el 2008, havia fet un documental sobre les cartoixes, no només a Montalegre, sinó del, de la Corona d'Aragó, doncs li va semblar doncs, oportú. Doncs, eh, demanar-me aquest material per que pogués complementar una mica doncs, la, la xerrada que volia fer el senyor Pere de Manuel, que és la persona encarregada diguem de, de fer aquesta, aquestes conferències. Però sí si més no, sé que semblat interessant doncs, això aportar una mica més de la història de la cartoixa amb aquest documental que d'on surt la iniciativa? Bé, d'entrada em fa molta il·lusió i els vull agrair als, als amics de la cartoixa de Montalegre doncs, que, que comptin amb, amb mi per fer, per fer una mica d'aportació audiovisual en aquest ciclo de conferències, que, que en visc que són tres, aquesta és la segona de les tres que es faran. I bé, primer agrair el que hagin pensat en mi i d'altra banda doncs, comentar que efectivament la, la iniciativa va néixer cap allà l'any 2008 en la que doncs, per la xarxa Comunicalia eh, se'm va encarregar un documental que parlés una mica d'aquest patrimoni arquitectònic històric i religiós de, de, de, de l'antiga Corona de Aragó. Llavors a partir d'aquí es va començar a fer una producció que va durar uns tres mesos i mig aproximadament i a finals del 2008, començament del 2009, el material ja estava, ja estava lliurat, editat completament i, i es va emetre durant l'any 2010, si no vaig xerrat. Ah, sempre al darrere d'un documental doncs, hi ha un objectiu, no? Quan et poses a treballar, a recuperar informació, etcètera, etcètera, quin era l'objectiu a assolir ah, en aquest documental, doncs centrat, com dèiem, a la Cartoixa Montalegre? Si l'objectiu sobretot era posar en valor un, un col·lectiu que jo personalment pensava que estava, que estava oblidat. De fet, ja és la seva voluntat no? romandre al marge totalment de la societat, tot i que en els temps actuals és, és força difícil aquesta circumstància. Però eh, jo volia posar en relleu eh, aquesta vida heramítica, aquesta vida doncs, eh, tan apartada del món, tan difícil, amb els temps que corren, i sobretot deixar molt clar la darrera cartoixa que encara està evitada és la que tenim aquí, Diana, Montalegre, que de fet va ser el, de, el detonant no, d'emprendre de, aquest, aquest projecte. Uh, vam estar investigant quines cartoixes havien, havien tingut vida, diguéssim, en el territori de l'antiga Corona d'Aragó i, efectivament, doncs, uh, de la mà del, dels assessors que van col·laborar amb aquest projecte, doncs, vam arribar a la conclusió que només quedava aquesta. Per tant, era motiu més que suficient doncs, per fer aquest petit homenatge a, aquesta, a aquest col·lectiu tan entranyable que tenim aquí al costat. De fet, com tu dius, és assenyable al contingut d'aquest documental perquè de normal, doncs, sobretot les dones, no hi podem entrar, no podem saber què, és la, què, és, què passa no?, a l'interior d'una cartoixa I, i per tant, doncs, eh, a l'estat en oculs del dia a dia normal eh, és un valor afegit, una riquesa. No? Efectivament, perquè una de les, una de les directrius que, que contempla aquest ordre és evidentment que la, la presència femenina doncs, malauradament no, no, no pot existir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 els amics de la, de la cartoja de Montalegre, cada any, més o menys per l'alçada de l'anomàstica de Sant Ború, doncs, vinen de fer aquestes conferències, no? Ja s'han fet en el passat i crec que és una iniciativa molt, molt potent doncs, a, a mantindre potenciades, sense sobte. I va costar molt això de recopilar informació i de poder, doncs, posar una mica de llum, no?, en aquesta comunitat que viu en silenci, que viu en moració i que viu apartat de tot. Moltíssim. El, la, la filosofia d'aquest documental era naturalment ser el més lliguroso possible no? llavors l'actuació la, la, de totes les persones que ens van assessorar va ser, va ser excel·lent. Ens vam passar moltíssimes hores a l'arxiu de la Corona d'Aragó eh, després d'obtindre els permisos corresponents doncs, per poder microfilmar i fotografiar els, els pergaments originals que surten el, el documental documents que acrediten i que demostren totes les, les asseveracions que fa la, la Bebanoff durant, durant el material i clar, és, és una tasca realment molt complexa amb la qual s'ha hagut de viatjar a, a Grenoble a França, s'ha viatjat per tot el sud de França, s'ha viatjat per tota la corona d'Aragó, com es podrà comprovar en el, en el visionat, i de fet s'incorporen també moltíssimes imatges de, de Portugal, on també doncs, hi ha hagut cartoixes, que val a dir que ara, ara diguéssim una de, les, una de les cartoixes que havia a Portugal ara ha estat tancada, i això d'alguna doncs, manera redondat amb un benefici de la nostra cartoixa de Montalegre perquè un gran nombre de, de monjos que estaven en aquella cartoixa que ara han tancat, doncs passen a la nostra, amb la qual cosa doncs queda força garantida la continuïtat, que aquest era un dels altres temes que realment ens preocupava molt. L'envelliment progressiu dels, dels germans i monjos de, de la cartoixa de Montalegre és un tema que no és menor, és un tema que hem de, hem de tindre en compte, i durant un temps, sobretot en l'època que es va tirar endavant aquest projecte, el, la, el nombre de monjos era, era molt, molt, molt petit i quan vegi les persones el, aquest documental entendran la immensitat d'aquest monestir i el contrast enorme amb la poca quantitat de monjos que hi eviten doncs va un dels temes que també es preocupava molt no? el, la defensa de, del que quedava d'aquests monjos que, pobrets, cada cop són menys i sembla com si alguna força externa els hagués a fagocitar i que sembla sí que, fet, que era corri, així. pel poble eh, que durant aquest any doncs, patíem no?, per saber si continuaria la cartoixa perquè doncs, sabem que al llarg dels últims mesos, malauradament, han desaparegut diversos monjos, ara han vingut aquests de nous, però tot i així són persones grans. Efectivament, la mitjana d'edat és altíssima, tot i les noves incorporacions, però clar, és un tema molt, molt preocupant i jo crec que tot i l'aïllament preceptiu no?, que ha de tenir aquest ordre no vol dir que el, que el el, el poble al voltant, el poble que ha vist créixer i, i, i, i madurar aquesta cartoja el, els hem de donar l'esquena en absolut. Per això hi ha una voluntat molt ferma d'aquesta associació d'amics de la cartoja, pel que, que m'han explicat, de preservar i mirar de que, de que aquest monument i les persones que l'ocupen doncs, tinguin uh, un, una dignitat que mereixen, no? Tot i, que, tot i que estan en un aïllament forçós, evidentment, però no els hem de donar l'esquena, lògicament. Ja, dius aïllament, uh, però el, em sembla que en aquest documental també doncs, es reflecteixen vicissituds històriques que, tot i estar aïllats, doncs, uh, hi han coses que ens poden escapar, no? Efectivament. Ja, L'última part del documental, que és la que es dedica de forma monogràfica al, al, a la nostra cartoixa, explica molt clarament les cinc exclaustracions que han hagut de patir... Uh, aquest ordre. Uh, no vull desvetllar més, més incògnites, uh -huh. però, però realment són moments en els quals uh, ben bé s'hagués pot fer una pel·lícula d'acció de la reacció que manté dels monjos, de la reacció que va tindre el poble de Tiana per mirar de protegir no només el patrimoni, sinó evidentment les persones de, del, del monestir i realment donaria per fer una pel·lícula. Eh? És, és, és, és apassionant. De fet, ja ens entren ganes de veure el documental, no?, amb aquests comentaris per allò que dèiem, no?, de, de que desconeixem moltes de les coses que s'hi van viure al seu interior i suposo que també haureu necessitat l'assessorament de molts especialistes, no sé si historiadors, etc etc, doncs per ajudar a obrir camí, no? Efectivament. El... Clar, la filosofia a l'hora d'encarar de, un material com aquest, un documental, en... és ajustar-nos a la realitat al màxim possible. No, no és donar una visió subjectiva, sinó explicar les coses tal com són. Per tant, des de, de l'ajut del, del Manuel Medarde, del Pere de Manuel, del Sigurdó Corona Aragó, un munt d'historiadors que ens han fet un cop de mai, que sobretot han, han revisat i han, i han mirat amb lupa cada frase del guió, que és una de les coses que, que ens tenia una mica obsessionats. No? Que, que no es digués en cap moment reinconvenient i que no s'ajustés a la realitat. Una de les coses importants que fem també és no només explicar la, la implantació de les diferents cartoixes a la corona d'Aragó, sinó també explicar el seu moment i el seu context històric, perquè tothom pugui entendre per què es, es crea una ordre d'aquestes característiques, per què arriben a Catalunya, en quin moment, com estava el país, què estava passant, i també, cosa curiosa, per què eh, es van extingir. És a dir, perquè en un moment donat de la història aquestes cartoixes desapareixen, sobretot de forma molt violenta, i perquè la nostra no és la part curiosa gran gran resposta que, que podrem veure en aquest documental, que el documental ha tingut vida és a dir, doncs aquest dimícres està dins d'aquest acte que dèiem de, de celebració de Sant Bru però no es va fer evidentment per aquest acte concret sinó que es va fer, com deia per, per una televisió, per una xarxa de, de televisions uh -huh. quina vida ha tingut el documental? el documental es va emetre per la xarxa comunicalia a diferents televisions de, de diferents territoris de Catalunya i després va va passar al format DVD doncs, per, per incloure doncs, tot tipus de consultes obertes totalment és un material que s'ha penjat a internet sense cap mena de problema perquè l'objectiu evidentment era un objectiu de difusió no era, no era un altre l'objectiu que es tenia és a dir, objectiu d'allò que dèiem, de protegir o de difusió cultural, no? Totalment, totalment, de, de protegir el nostre patrimoni, d'admiració per aquestes persones i de voluntat de, de preservar-ho. Per tant, doncs, aquest esforç ens va semblar molt adient i bé, es va tirant endavant amb, amb aquesta il·lusió. Més que pensar en una projecció comercial, eh, la motivació sobretot era doncs, posar en valor aquest ordre, posen valor a aquest col·lectiu i sobretot que sentin ells ells o el coneixen, evidentment, l'han aquest documental, que sentin que, que són estimats, no? aquí, aquí t'hi anem I quina resposta també, no sé si has tingut resposta, després de, de que hagin vist aquest documental doncs, de fidelitat, de respecte cap a la feina que s'ha fet jo crec que sí, la, la, el feedback si et refereixes als, als mateixos sí, monjos sí. Eh, va ser extraordinari o sigui, vam tindre la col·laboració del pare Josep Maria Canals una persona molt, molt, molt activa molt coneguda en el poble, molt l'estimada per tothom i també una cosa molt important que és el, el pare prior, el don Manuel que bé, ens va deixar entrevistar-lo per primer cop és a dir, no és, no és una qüestió fàcil que una televisió que una productora o que, o que un, un realitzador de, de documentals pugui entrar en una cartoja de clausura i obtindre imatges del, del prior. Això en principi no, no era factible. Hem deairï moltíssim la col·laboració, ens van obrir les portes, els van ensenyart els racons amagatalls i tota mena de, de, de licients que sense la seva col·laboració directa hagués estat impossible. O I sigui, d'entrada entrar una cartoixa és una tasca molt complexa i eh, hi ha hagut casos en els quals, eh, per exemple, la pel·lícula El gran silenci, una pel·lícula que ja té molts anys, eh, la persona que la va realitzar, evidentment no volem posar el mateix nivell la nostra producció, naturalment, a la del Gran silenci, que és una obra mestra, la persona va estar doncs, pràcticament sis anys intentant gestionar que el deixessin entrar a fer les filmacions que després van esdevindre doncs, la, la pel·lícula. No? Nosaltres hem tingut una sort increïble, és a dir, hem trobat amb un col·lectiu encantador, un col·lectiu amb una humanitat extraordinària, que han cregut en el projecte, han interpretat igual que nosaltres, que és un projecte amb la finalitat de preservar la seva vida, de respecte, admiració i a partir d'aquí doncs, ens van obrir les portes i es, es, es veu clarament amb tot el, al llarg del documental. Doncs bé, ja ens han entrat ganes de veure el documental que, com dèiem, doncs es projectarà a aquest dimecres a dins de la Biblioteca Can Baratau en aquest acte de commemoració de Sant Bru dins del cicle de conferències que organitza l'Associació dels Amics de la Cartoixa de Montalegre i, com dèiem, doncs volíem parlar amb el director i productor d'aquest documental, Eitor González. Moltíssimes gràcies i felicitats per la feina. Gràcies, gràcies. L'entrevista